Цілий наступний рік каналам Світлоплюс приходили численні новини з Гіпіріона, та всі вони були негативними. Природа і джерело антиентропійних полів залишалися нез'ясованими. Жодної нетипової активності хроноприпливів у районі Сфінкса виявлено не було. Експерименти з лабораторними тваринами в зоні їхнього впливу інколи закінчувалися наглою смертю піддослідних, але жодна з істот хвороби Мерліна не підхопила. І кожне повідомлення Меліо Завершував словами Переказуйте Терахіль, що я її кохаю». На позику університету Райхса Сол і Сара пройшли обмежений курс терапії Польсина в Бусарі. Для подовження життя ще на 100 років вони були вже застарі, але тепер мали вигляд радше 50-річного подружжя, аніж пари, який майже 70 стандартних років. Вони проглянули старі сімейні фотографії і зрозуміли, що вдягатися по моді 25-річної давнини не так уже й складно. Шістнадцятирічна Рахіль, перескакуючи сходинки через одну, спустилася вниз із комлогом, налаштованим на університетське радіо. «Можна мені рисову кашу?» «Не набридло їсти її щоранку?» – посміхнулася у відповідь Сара. «Ні», – вишкірилася Рахіль. «Просто подумала, раптом сьогодні вона скінчилася. Я чула, як дзвонив телефон. Це була Нікі?» «Ні», – відказав Сул. «Чорт!» – насупилася дівчинка і зіркнула на батьків. «Пробачте!» Вона обіцяла зателефонувати, щойно прийдуть бали з випускного тестування. Просто вже три тижні минуло після консультації. Можете вважати, я щось усе-таки чула. Не переживай. Сара перенесла кавник на стіл і налила погорнятку для себе і Рахіль. Не переживай, серденько. Обіцяю тобі, що зі своїми балами ти зможеш вступити до будь-якого університету на власний смак. Ма, зіткнула Рахіль. Ну звідки тобі це знати? Це ж широкий світ. Там же всі як в банці. Вона спохмурніла. «Ти не бачила, мій мат Ансибель, А то в мене у кімнаті такий розгар діяш, нічого не знайдеш». Примітка. Ансибель – пристрій миттєвої комунікації, необмежений швидкістю світла. Неологізм, упроваджений видатною американською письменницею фантастичного жанру Урсу Легуїн У її дебютному романі «Світ роканана» 1966 рік. «Дитинко, – прокашлявся Сол, – сьогодні уроків не буде». «Не буде?» – виречилася на нього дівчинка. «У вівторок. За шість тижнів до кінця навчання. Що сталося?» «Ти захворіла», – твердо відповіла Сара. «Нічого не станеться, коли один день посидиш удома. Тільки сьогодні». «Захворіла?» – ще більше насупилася Рахіль. «Я добре почуваюся. Просто все якось трошки дивно. Все навколо якось ніби неправильно. Ну от, наприклад, хто посунув диван вігровій? І де це гасає чіпс?» Я кілька разів його гукала, а він усе одно не прийшов. «Ти просто прихворіла». Взяв за руку сол. Лікар сказав, що коли ти прокинешся, то можеш не пам'ятати різних речей. «Давай поговоримо по дорозі до університету. Підеш зі мною?» «Прогуляти уроки, щоби сходити в універ?» – зраділа дівчинка. «Звісно. Але одразу прокинулася суворою. Тільки не хотіла би я нарватися на Роджера Шермена. Він записався на початковий курс алгебри і початків аналізу. Життя нього немає». Роджера ми не зустрінемо. То ти готова? Майже. Рахіль потягнулася до мами і міцно її пригорнула. Знюхаємося? Збачимося, попрощалася з нею Сара. Ну от, вишкірилася і махнула довгим волоссям Рахіль. Тепер я готова. Постійні польоти до бусара змусили Сола придбати мт І одного прохолодного дня він, опустившись значно нижче регулярних ешелонів, Обрав найповільніший маршрут, звідки можна було насолоджуватися видом і запахом прибраних ланів. Багато людей знизу на знак привітання махали йому рукою. Коли Сол був іще дитиною, бусар був значно меншим, і тим не менш, при голомшливому мегаполісі нинішніх днів синагога нікуди не загубилася. Як і раніше, вона стояла собі на краю одного з найстаріших кварталів міста. Храв налічував дуже багато років. Сол відчував себе старим, і навіть ярмулка, яку він одягнув, Здавалося, древньою затертою до дір багатьма десятками років ужитку. Зате рабен виявився молодим. Сол зрозумів, що цьому чоловікові як мінімум сорок років, судячи з рідкого волосся на скронях, але в очах Вайнтрауба він усе одно здавався не більше, ніж хлопчаком. Відтак він з радістю погодився на пропозицію рабина закінчити розмову у парку через вулицю. Вони присіли на ослінчику. Сол із подивом відзначив про себе. Що досі перекладає з руки на руку свою ярмулку. День пахнув паленим листям і дощем, що пройшов минулої ночі. Панові траубе, я не дуже добре зрозумів, промовив рабин. Вас більше бентежить сонче той факт, що з початком цих снів захворіла ваша донька. Сол підвів обличчя назустріч сонячному промінню. Насправді, ні те, ні інше, відповів він. Я просто не можу позбутися відчуття, що вони пов'язані між собою. Рабин провів пальцем по нижній губі. «Якого віку ваша донька?» «Тринадцять років», – промовив Сол, витримавши майже непомітну паузу. «І в неї серйозне захворювання? Існує загроза життю?» «Ні, загроза життю – ні», – помахав головою Сол. «Поки що ні». Рабин склав руки на величезному череві. «Соле, можна звертатися до вас на ти? Ви ж не вірите в Бога?» «Звісно». «Соле, ви ж не вірите в те, що цим сном якимось чином ви спричинили захворювання вашої маленької дівчинки, правда?» Ні, відповів чоловік, а потім замислився у глибині душі, чи справді він не кривив нею. Ні, ребе, не думаю що. Соло, звертайтеся до мене на ім'я Морт. Гаразд, Морте, я б прийшов не тому, що вірю, ніби я сам, або, власне, сон, причина захворювання Рахілі. Проте все ж таки мені здається, що моя підсвідомість намагається мені щось переказати. Морт ледве погойдувався на ослінчику. Можливо, тут у пригоді більше стали б фахівець нейролог. Або ж психолог, Соле, я не певен, чим мене цікавить історія Авраама, перебив його Вайнтрауб. Справа в тім, що я трохи займався різноманітними етичними системами, але не подужую збагнути ту, що бере свій початок від наказу батькові забрати життя у власного сина. «Ні-ні-ні», – -ні", зарепетував Рабин, махаючи дитинними пальчиками перед співбесідником. «Коли настав час, то Бог зупинив Авраамову руку. Він би ні за що не дозволив людської ефіри у своє ім'я». Мова про покору волі Господній, яку? Звісно, погодився Сол, покору. Але ж говориться в писанні. І простяг Авраам свою руку, і взяв ножа, щоб зарізати сина свого. Господь, певно, зазирнув у душу Авраама і побачив, що той готовий убити Ісаака. Пересічний вияв покори без внутрішнього зобов'язання не вдовольнив би старозаповітного Бога. А що сталося би, якби Авраам любив свого сина більше від свого Бога? Морта рабанив пальцями по коліну якийсь момент, а потім узяв ученого за плече. «Соле, я розумію твій суму зв'язку із недугою доньки. Але не треба плутати її з документом, створеним 8 тисяч років тому. Краще розкажи мені більше про свою дівчинку». «Ну, ти ж розумієш, у наші часи діти більше не помирають від хвороб, тільки не в мережі». Вайнтрау підвівся, всміхнувся і відступив, звільняючи руку. «Я волів би бесідувати довше, Морте. Справді хотів би». Але мушу повертатися додому. У мене сьогодні ввечері заняття. Будете в нашому храмі у Шабат. поцікавився Рабин, простягаючи опеськуваті пальці для підсумкового людського контакту. Сол поклав у жмені молодшого чоловіка Ярмолку. Одного дня, можливо, Морте, одного дня я обов'язково буду. Пізній осені того самого року Сол визирнув у вікно свого кабінету, і побачив темну постать під голим гіллям Береста навпроти будинку. «Журналісти», – подумав він, – і йому похололо в душі. Ціле десятиріччя він боявся дня, коли їхній секрет вирветься у широкий світ і покладе край їхньому спокійному існуванню у Крофорді. Вайнтрап вийшов на вечірню прохолоду. «Милю!» – опізнав він обличчя високого чоловіка. Археолог стояв, завхавши руку в кишені синього пальта завдовжки до п'ят. Незважаючи на десять літ, що минули з часу останньої їхньої зустрічі, Арундес майже не помінявся. Сол би не дав йому зараз і тридцяти. Однак його густо засмагле обличчя вкривали зморшки стурбованості. «Соле!» – ніби сором'язливо простягнув йому руку археолог. Сол гаряче поти з долоню знайомого. «Не знав, що ти повернувся. Заходь у гості». «Ні. Ступив крок назад археолог. Я тут уже цілу годину, соле». Так і не наважився підступити до Ганку. Старий хотів був щось заперечити, але просто кивнув. На холоді він і собі сховав руки у кишені. Над темним фронтоном будинку проступили перші зорі. «Рахіль зараз не вдома», – нарешті проказав він. Пішла в бібліотеку. Їй, здається, що завтра потрібно здавати реферат з історії. Меліо якось нервово зітхнув і також кивнув у відповідь. Солин. нарешті проказав так, наче йому клубок до горла підступив. Вам із Сарою варто зрозуміти, що ми зробили все можливе. Експедиція працювала на Гіперіоні неповні три стандартні роки. Ми й далі б сиділи там, якби університет не зрізав наш бюджет. Не знайшли нічого. Ми в курсі. Дуже дякую за твої повідомлення «Світлом Плюс». Я кілька місяців просидів сам один у «Сфінксі». Право далі, Меліо? Прилади показували, що це лише інертна груда каміння, але інколи мені здавалося, ніби то я щось відчував. Він похитав головою. Я її підвів. «Що ти?» – Вайнтрайб обійняв молодого чоловіка завдягнуті в теплу вовну плечі. «Хоча все ж таки я маю одне запитання. Ми спілкувалися з нашими сенаторами, навіть вийшли на правління Ради науки, але ніхто таки не спромігся пояснити, чому гегемонія шкодує час і гроші на дослідження явища Гіперіона. У мене склалося таке враження, що цей світ уже давно заслуговує на входження до мережі, хоча б через свій потенціал для науки. Невже можна нехтувати такою загадкою, як гробниці? Я розумію ваш хід до Моксоли. Навіть дострокове припинення фінансування здається підозрілим. Як нібито гегемонія сповідує принцип тримати гіперіон на відстані простягнутої руки. Гадаєш, почав був сол, але тут в осінньому присмерку саме нагодилася Рахіль. Руки глибоко в кишенях червоної куртки, коротка зачіска, який підлітки по всіх усюдах віддавали перевагу кількадесят років тому. А повненькі щички шарілися від свіжого повітря. Вона саме вагалася на межі дитинства й юнацтва, і довгі ноги в джинсах у поєднанні з бахматою курткою могли видати в її постаті хлопчика. Привіт, тату, вишкірилася вона до них, а помітивши в сутіні Мелю, несміливо додала. Пробачте, не хотіла переривати вашу бесіду. Сол глибоко зітхнув. Усе гаразд, дитино. Рахіль, познайомся. Це доктор Арундес із університету Райса на Фригольмі. «Доктор Арундис. Моя донька Рахіль. Рада познайомитися!» Тепер щиро всміхнулася дівчинка. «Ух ти, Райхс! Я читала їхні каталоги. Залюбки би там навчалася!» Мельо заціпеніло кивнув у відповідь. Асол зауважив його скутість у плечах і тілі взагалі. «Хочете... Точніше, що ви хочете там вивчати?» Почав був Мельо. Вайнтраубові здалося, що в голосі Арундиса бренів біль. Але Рахіль цього не помітила і тільки здвигнула плечима та розсміялася. Боже, та геть усе, що завгодно. Старий пан Айгард – це наш профіс палеонтології та археології, котрий веде поглиблені заняття у навчальному центрі. От він, наприклад, каже, що в Расі просто кльова кафедра історії античного світу і стародавніх артефактів. Так і правда. Спромігся видушити із себе Меліо. Рахіль сором'язливо зиркнула на батька, потім на незнайомця – Відчула якесь напруження, але не зрозуміла його причину. «Пробачте, я не даю вам закінчити розмову. Я вже піду, мені все одно час уже спати. Здається, я підхопила цей дивний вірус, щось типу менінгіту. Мама каже, я від нього того дум. Хай там як, мені приємно було з вами познайомитися, пане Арундес. Сподіваюся, колись ми з вами зустрінемося в Райхсі». «Я теж на це сподіваюся». Сказав він, не в змозі відвести від неї погляду, через що Солові навіть у напівтемряві здалося Ніби археолог намагається вібрати у пам'ять кожну секунду цієї миттєвості. «Клас! Що ж?» Рахіль ступила крок назад, зарипівши гумовими підошвами черевиків похіднику. «Тоді на добраніч. Побачимося вранці, тату». «Добраніч, Рахіль». Дівчинка застигла на порозі. У світлі газової лампи над морішком вона здавалася значно молодшою від тринадцяти років. «Знюхаймося». «Збачимося». В сон прошепотіли сол і мелю, чого перший не зміг не помітити. Вони ще трохи постояли в тиші, поки ніч опускалася на маленьке містечко. Шурхітливим листям прокотився хлопчик на велосипеді, і по калюжах світла від старих вуличних ліхтарів замерехтіли спиці коліс. «Зайдеш у гості?» – запропонував Сол. «Сара буде рада тебе бачити. Рахіль усе одно пішла спати. Не зараз. Тепер мелю був схожий на тінь, що й досі тримала руки в кишенях. Треба!» Це була помилка Соли. Він уже збирався йти, але ще раз озирнувся. Наберу із Фригольма. Ми організуємо ще одну експедицію. Сол кивнув. Три роки перельоту, думав він. Якщо вони відправляються сьогодні, то їй виповниться. Майже десять, коли вони повернуться. Добре, проказав Вайнтрауб. Милючи трохи забарився, помахав на прощання рукою і рушив узбіччям дороги, не звертаючи ніякої уваги на шелест опалого листя. Більше сол його ніколи. Не бачив.